četvrtkom. 38. godišnji vijek Dore Pejačević protekao je u doba sudbonosnih političkih, ekonomskih, kulturnih i umjetničkih previranja, u godinama dubokih kriza i potresa koji su najavili sumrak ustavljenih vrijednosti umjetnostima umjetnosti društva. Četiri krveve ratne godine, od 1914. do 1918., oktobarska revolucija, raspad austrougarske monarhije i stvaranje jugoslavinske države, sve su to bili značajni događaji koji su se sudbinski usjekli u životnu i stvaralačku putanju skladateljice. Na svom putu ova umjetnica, koja nesumnjivo pripada evolutivnom tipu stvaravca, postupno odbacuje teret salonski manira, dekori retoriku i u velikoj mjeri na konvencionalan način glazbenog izraza te u dugotrenom procesu samoizgrađivanja oslobađa pravu, autentičnu jezgru svog glazbenog govora, onu jezgru koju naslućujemo već u njenim ranim radovima. Dijed Pejačević rođena je 10. rujna 1885. godine u Našicama. Rođena je u obitelji hrvatskih banova. djed Ladislav Pejačević bio je hrvatski ban od 1880. do 1883. I za njegova je banovanja konačno došlo do ukidanja Austrijske vojne krajine i sedinjena je s Banskom Hrvatskom. Gabriela Pejačević, rođena barunica Dori, skladateljičina baka, bila je sklona umjetnosti, te kao pokroviteljica pjevačkih društava mnogo učinila za razvoj glazbene kulture u Hrvatskoj. Teodor Pejačević, otac Dore Pejačević, također je bio hrvatski ban od 1903. do 1907. a Lila Vajdevaja, skladateljičina majka, snažno je utjecala na umjetnički razvoj svojeg čeri kao školovana pjevačica i vrsna pijanistica iskiciranju ambijenta i prilika u kojem je rasla i razvijela se Dora Pejačević, ne treba mi mojići ni značenje slavonskog grada Našica, čiji potencijal jača početkom 20. stoljeća. Povijesni tragovi Našica, mjesta skladateljičina djetinstva i rane mladosti te najčešći boravak u zreloj dobi sežu daleko u prošlost. Povjesničar Josip Valer iz Našica provješće dvorcem obitelji Pejačević ispred smo dvorca obitelji Pejačević u Našicama, našeg vodiča gospodina Valera, pitaćemo nešto o povijesti ovog dvorca. Kad je se građan koga je projektirao i tko je sve živio u njemu? Dvorac je građen 1811. i to nakon podjele posjeda obitelji Pejačević jer naš, obitelj Pejačević je kupila Našički posjed 1734. godine a Josip Ejačević, koji je bio vlasnik cijelog posjeda, koji je išao od Virovitice do Srijemske Mitrovice, je odlučio podijeliti posjed među sinove. I tada onaj dio obitelji a, koja je dobila našički posjed je morala graditi dvorac gdje će stanovati, jer do tada su oni samo povremeno dolazili u Našici. Građen je dakle, 1811. ali više kao kurija. Taj dvorac nije imao ni ovaj barokni ulaz, nije imao ni kule. Dakle, bila je zgrada jednog kata koja je imala nešto parka ispred i nešto parka je bilo negdje oko 600 do 700 metara. Drugo je sve bila Hrastova šuma. Međutim, kako je vrijeme išlo, oni su adaptirali, proširivali i 1864. uređuju barokni ulaz, jer taj ulaz je bio obični balkon, sad se dobi prostorije, grade sat, dodaju kule i unutra se sve barokizira. Dakle, ovaj divan interijer je nastao tada. Osim dvorca koji je okružen engleskim parkom grof je za svog sina Teodor, za svog sina Marka sagradio još jedan dvorac jer po njihovim pravilima tadašnjeg feudalnog društva svako, svaki član obitelji mora imati svoju sobu a s obzirom da je e, Teodor Pejačević imao puno djece onda je trebalo osigurati prostor a prema nekim dokumentima koje smo mi pronašli obitelj Teodorove supruge, nije dozvolila da se useli Marko sa suprugom u dvorac nego da on ima i svoj vlastiti mi, taj zovemo popularno u parku je niže Markov dvorac građen 1909. godine sasvim je po stilu nešto drugo on je rađan po uzoru na San Suzi dakle u Pozdamu, i zato je posebno istaknuto kao spomeni kulture. Dio parka je originalna hrastova slavonska šuma. Obitelj Pejačević je 1864. kad je i proširila dvorac, proširila i park. Do našičke rijeke i na zapad je zahvatila veliki dio hrastove šume. Taj dio parka i danas je izvorna hrastova šuma koja se ne dira, samo što prolazi kroz nju staza. Djetinstvo skladateljice protiče u okrilju romantičnog obiteljskog dobra u atmosferi istinske kulture i tradicije što sve pogoduje buđenju stvaralačkog poriva i razigrava maštu. Svestrani i mnogostruki glazbeni poticaji dolaze mladoj dori prvenstveno s majčine strane. je našečkog dvorca često ispunjavaju odjeci kućnog muziciranja u kojem je i mala Dora za cijelo rano sudjelovala. Znači, penjamo se sada ispred valja dvorca po stepenicama na prvi kat. Kako nas vodite? Vodim vas u muzejski prostor, jer cijeli prvi kat je muzej i to najprije spomen sobe, uglednim našićanima, pa onda će daći povijesna zbirka, etnografija i lončarstvo. Evo to je ispred mene jedan ogroman hodnik. Kako je to izgledalo prije? Što se po ovom hodniku radilo? Vidim sa strane svakog... Ovog dijelića je određena soba. E, za neke prostorije na katu ne znamo zašto su služili, a za neke smo uspjeli u međuvremenu saznati. Recimo, prva prostorija u kojoj ćemo mi ući je soba posvećena Mati Benkoviću slikaru. Uh -huh. Za nju znamo da je bila kupa ona. Evo, možda bi bilo najbolje da odmah krenemo u tu sobu, da nam vi to pobliže ovako malo opičete. Evo, otvaramo vrata ulazimo u ondašnju kuponu da. koja više tako ne izgleda. Naime, dole ispod parketa se vidi da je rađeno tarac, kako to majstori kažu. Ako usporedimo sa drugim dvorcima vidite da je to prostor dosta velik. U tom dvorcu, u tom prostoru je bila kada, u skadu jer se grijalo na drva, u skadu je obavezno bila garnitura, dvije fotelje i stol. Ono što sam ja u drugim starim dvorcima vidio, to je uglavnom, najčešće je to bilo od pletene šibe ili u nekom stilu. Drugih, nismo vidjeli ovdje drugih instalacija, međutim u jednoj prostorije jer je bilo tri kupa, one su bile, u jednoj prostoriji smo našli da je bio i wc i to, sve te kupaone su bile obložene keramičkim pločicama u jednoj žutoj boji. Kotlić, recimo, imamo sačuvaniji, je bio od ljevanog željeza, gus sa vrlo lijepim ukrasima baroknim. Ovo drugo je bilo uobičajno. U jednoj kupovni smo našli da su bila dvoja vrata. To znači direktno spojeno sa prostorijom gdje se boravilo, a i moglo se je doći unutra. U samoj prostoriji, dobro kupa oni znamo, vidi se na zidu ostaci dimnjaka, u samim prostorijama e, su bile kalijeve peći, a ložilo se iz hodnika, ne iznutra, jer kako bi to izgledalo? Kad grof ima gosta da mu sluga ulazi s drvima, ali je vrlo lijepo arhitektonski rješeno da vam otvor, a to se na hodniku vidi, limena vrata, uvijek je to ložište dvije prostorije imalo. Znači, on kad je ložio, uvijek je mogao dvije peći u isto vrijeme ložiti. Ložilo se je sa hrastovim šumom, drvetom hrastovinom, koja je bila piljena u pola metra. Dakle, samo pripoljeno po dužini. Grof je to mogao, on imao 16.000 hektara šume, prema tome iako po pričanjima starijih ljudi koji su bili posluga, u tom dvorcu uvijek bilo zima. Evo ja predlažem da sad polako krenemo prema toj sobi o kojoj se uvijek jako puno priča, o sobi gdje je najčešće boravila naša Dora Pejačević. Ovo je prostor bio salon. To znači ako su grofovi, jer grofovi, kako sam već spomenio, svako ima u svoju sobu. U toj sobi se obično čitalo, pisalo. Dakle, ono da ima mir kad nešto radi. Dorina, majka, na primjer, u svojoj sobi je svirala klavir. To su našičani pričali da su to na, na vrlo često čulo iz dvorca glazba. U tom salonu koje smo mi, vidite, je veliki je prostor i pretpostavljamo da je služilo za ono okupljanje, pogotovo što se znalo nekad i čaj zajednički piti. Evo nas iz salona gdje se pilo nekad čaj, ulazimo u sobu Dore Pejačević i ono što nas je prvo dočekalo to je u kutu, jedan prekrasan, prekrasan, ognon klavir. Recite nam nešto o ovom klaviru pred nama. Taj klavir je bio Dorin. Naime, 1985. kad se slavila sto godišnjica njenog rođenja, tada je pokojni profesor Ladislav Šaban e, istraživao, jer u našicama je bilo tih klavira više, jer Pejačevići nisu imali jedan klavir, pogotovo kad znamo da je Dorina majka svirala klavir, da je Dorin brat svirao klavir. I tih klavira je bilo više, međutim ratno pustošenje i ulazak vojske za vrijeme drugog svjetskog rata, a i poslije drugog svjetskog, se to uništavalo, mi kažemo popularno, razvlačilo i nismo znali da li je to njen klavir. On je tada uspio dokazati da je to Dorin klavir i dao ga je obnoviti. Evo, sad ćemo doći skroz blizu klavira, ja ću ga otvoriti. Možda to i nesvima lipat hoću, pa ćemo pokušati doći do, do zvukova. Doduće, zatelji li je profesora Valera svirati klavir? Ja, ne, ja sam a, a provajte Hvala. nam samo dati do znanja da, da snimimo kako to zvuči. Naime, klavir je još uvijek upotrebljiv. Jednom do dva put godišnje na njemu se održava i koncert u ovom prostoru. Prvi registrirani opus Dore Pejačević, datira iz 1897. godine. Počela je skladati u dobiju 12 godina i vrlo je rano svladala osnovnu tehniku sviranja klavira i violine. Znači na ovom tu klaviru je mala Dora Pejačević zapravo počela svirati? Da, da. Ona je... E svirala kao djete, imala je njoj jedan orguljaš iz Pešte podučava, jer Pejačevića sva djeca su u kući, u dvorcu dobivali poduku. Jedini je Marko, on je bio prvi, njen brat, koji je išao u redovnu školu, u opću pučku u Našicama. To smo našli kada je jedan učitelj slavio 40 godina svoga rada i dobio je Telegram, od Marka, kaže vaš nekadašnji učenik. Po tome znamo da je išao u redovnu školu. Dora je pokazala svoj talent još u dvan, kad je bilo 12 godina, jer je tada skladala jednu pjesmu koja je izvedena glazbeno. Majka je to otkrila, dajme, majka njena, Lilada Pejačević, supruga Teodora, našeg bana, dok je on prije što je postao ban bio veliki župan u Sijeku, njegova supruga, odnosno Dorina Majka, je bila na čelu humanitarnih organizacija. I ona je organizirala društvene večeri u kazalištu da bi se prikupio novac za takozvane pučke kuhinje. Na tim koncertima je ona nastupala, jer je ona nesuđena operna pjevačica, to znači da je Dora talenat glazbeni naslijedila od majke. I jedne, da, I jedne godine je majka nju pozvala da svira na klaviru i kritika je najviše pažnje posvetila Dori, a ne majci njenoj. I od tada majka ne nastupa više, nego uvijek svoju kćerku e, predstavlja publici. Kad su odšli u Zagreb, kad je on otac postao ban hrvatski Teodor, Pejačević, tada Dora započinje školovanje službeno i ono što je bitno možemo reći, ona je bila učenik kumlu, osnivaču glazbenog zavoda u Zagrebu a bila je i e, kolegica našem Balokoviću violinisti. I Našli smo jednu knjigu gdje su svi učenici koji su bili njegovi a postali su slavni i vidimo i Balokovića i Doru zajedno. Izodba jednog dijela Dore Pejačević Podsjetimo, održana je 25. listopada 1901. u Somboru Tih godina izodbe se uglavnom ograničavaju na privatne, aristokratske krugove u Zagrebu i Budimpešti Među prvim izvođačima skladbi Dore Pejačević su violinisti Štefi Ger, Jaroslav Kocijan Te prijateljica obitelji Zagrebčanka Olga Šulc Potreba za sistematskim glazbenim obrazovanjem vodi je u Zagreb 1902. godine, gdje privatno podučavaju istaknuti pedagozi i umjetnici. Mlada Dora u zagrebačkim krugovima postaje se poznatija kao skladateljica, a u tom vremenu sazrijevanje uz glazbene studije nalazi i vremena za intenzivno čitanje. Duhovno obzor je te mlade djevojke zrcali se jednim dijelom i u njezinu dnevniku pročitanih knjiga, kojeg je vodila od 1902. godine. U dnevniku nalazimo uz beletristiku i laka dijela glazbenog žanra, brojne klasike svjetske književnosti, muzikološku i filozofsku literaturu. Prvi skladatelj kojeg Dora upoznaje preko stručnih dijela je ličnost koja će je fascinirati do kraja života, Richard Wagner. O njezinom skladanju govori nam akademik koral Kakos. Počela je skladati rano. Prvi opus je iz 1897. Bila je tada 12-godišnja djevojčica I logično je da se ti njezini, te njezine prve minijature kreću u svijetu njezinih romantičnih uzora. To su Schumann, Grieg, Mendelssohn, Čajkovski. To je svijet lijepog privida, svijet uglađen, gladak, na rubu salonske minijature. Kasnije ona traži i nalazi vlastiti put. Utjecaj Bramsa je očit u nekim dijelima, međutim, to je ipak Dora Pejačević. Prolazi i kroz jedno, jedno razdoblje Wagnerova utjecaja i upija značajke Wagnerijanske harmonije, koje na svoj način rabi u svojim skladbama. U tom dugačkom stvaralačkom procesu očiti je razvoj, očita je evolucija od tih mladenačkih uzora do vlastitog izraza u kojem ima i primjesa postimpresionističkih postupaka, povremeno čak možda i neke ekspresionističke elemente možemo prepoznati. Sve u svemu, to je jezik osebujan, individualan i svojstven upravo njoj. Glazba Dore Pejačevića čuli smo da je počela skladati vrlo rano i uzorima koji su bilježili njezino glazbeno stvaralaštvo na što donosi novo u hrvatsku klasičnu glazbu. E, njezino stvaralaštvo nije radikalno novo, ona se tada ne priklanja europskoj avangardi, e, ne traži radikalni prekid sa tradicijom, nego na tu tradiciju nadograđuje. Dakle u najboljem smislu riječi nastavlja na tradiciju, obogačujući novim nijansama, novim preljevima. E, posebice se to iskazuje u njezinoj harmoniji, u jednom bogatom, gustom e, slogu. Posebice također i u načinu kako rabi boju. I u jednom izuzetnom senzibilitetu za ljudski glas i za vrijednosti orkestralnih instrumenata. Njezina zrela i kasna djela su u tom smislu doista majstorska ostvorenja. Međutim, ona je i majstor forme. E, nije toliko značajno koliko su, ka, kako su markantne, kako su izrazite njezine teme, nego što ona s njima radi. Ona te teme, te glazbene ideje podvrgava jednom znalačkom e, majstorskom procesu preobrazbe gradeći nove cijeline iz najmanjih dijelova teme iz motiva i e, istrpljujući dakle na neki način sve mogućnosti koje tema u sebi krije to su strani kritičari prepoznali kao e, muževnu crtu njezirne glazbe mm -hmm. dakle tu organizaciju glazbene građe s jedne strane dakle u minijaturama ona je često lirik koja prepušta maha svoje mašti i tu su često i te forme otvorene i lepršave i lagane. A u velikim formama je doista to jedna e, suverena organizacija glazbenog materijala. Prvi svjetski rad skladateljica doživljava bitno drugačije od većine pripadnika svoje klase, koje nastavljaju s bezbrižnim i lagodnim životom u mondanim turističkim sastajalištima aristokracije. Prolazila je kroz razne faze svog stvaralaštva i doživljavala umitničke krize. Pa evo, počela je stvarati vrlo, kao vrlo mlada osoba i to su ti utjecaji o kojima smo govorili onda postepeno ona ostvaruje vlastiti individualni glazbeni jezik. Na no Uvijek je njezin rat, njezino stvaranje bila prava obsesija i ona je u jednom trenutku rekla da stvara u, u trenutku izuzetnog Pritiska. I kad se taj pritisak e, na neki način pretvori u note, u glazbeno dijelo, onda je to trenutak oslobođenja i radosti. Radosti zbog dovršenog opusa, međutim ta radost traje kratko. Bilo je i kriza, bilo je i trenutaka pred kraj života, kada je e, inspiracija na neki način zastala, zapela i kad je ona vrlo nemirno i nervozno tražila mogućnost da opet piše jer bi onda našla mir. Za razliku od pripadnika svoje klase, ona je bila opsjednuta radom i nije si mogla zamisliti život bez rada, iako je imala šanse da živi kao jedna razmažena ili koristeći sve, sve beneficije jednog lagodnog života. Ona je izabrala teži i drugi put. Njezina se senzibilna priroda, prožeta isinskom humanošću, užasava nad ratnim strahotama. Ona vidi i doživljava rad kao žena, čitavom ljudskom samilošću i beskrenim užasom. U cijelu priču upliče aristokraciju kojoj nije bila osobita sklona. O tome svemu govori odlomak iz skladateljičinog pisma Rozi Lumbe Mladota. Ne razumijem uopće kako se može živjeti bez rada, a kako mnogi to mogu naročito visoki aristokrati. Mislim da ih zbog ove njihove neprirodnosti prezirem. Prije mnogo godina kada smo živjeli u pešti, promatrala sam način života takozvanih gornjih i moram ustanoviti užasno tužne stvari. Većina muškaraca i mlađih ljudi nisu znali, a ne znaju još ni danas druge i više svrhe života nego poker i bridge. Nakon iskustva jednog četvorogodišnjeg svjetskog rata i suočeni sa svjetskom bijedom kakve još nije bilo. Ne dolaze ni na kakve druge misli i samo se onda uzbuđuju kad njima prijeti opasnost da izgube dio svoga imetka, dok se nad najbjednijim, sramotnim dijelima u ratu nisu uzbuđivali. Tako su lišeni svakog višeg osjećaja, tako daleko od svih velikih ideja, svake humanosti, svakog napretka. Takvi ljudi nisu za mena nikakvi aristokrati, već njihova suprotnost... Istina je da se ne družim s pripadnicima moje klase. U svemu želim sadržaj i vrijednost. Ni forme, ni tradicije, ni rodoslovlja ne mogu mi nasuti pjesak u oči. Doista je tužno na tom svijetu i čovjek poput mene ne može se odlučiti ni za jednu klasu, jer u svim klasama vlada ograničenost. Mi smo, ja ipak pribrajem tebe k sebi, pojedinačni ljudi koji traže i nalaze pojedince, a kao takvi ne pripadamo ni jednoj klasi. Bez domovine smo, osamljeni i često žalosni. U tome leži usprko spatnji ljepota. Svuda ćemo naljetati na ljude i tek pošto se oni pred nama pokažu u svojoj ogoljelosti, odvraćati se od njih s grozom. Niče ova teorija koja krajnju svrhu razvoja vidi u načovjeku, dakle u pojedincu, možda je ipak najispravnija. Vanjski okviri života ipak prividno funkcioniraju, usprkos i i ratnim grozotama. Što više, upravo ratnim godinama, vođena instinktivnim porivom u kojem se distancira od ružne stvarnosti, ona neumoljivo radi. O njezinom bogatom glazbenom opusu i što je sve skladala, reći će nam akademih Kos. Tu je jedan nisu solo pjesama. Ta forma ju prati čitavog života, i izdvojila bi iz toga solo pjesme na tekstove Karla Krausa, Rainera Marije Rilkea i Fridriha Nietzschea. To je po prvi put da u hrvatskoj glazbi netko komponira Nietzsche ove stihove. To je, ne znam, kasni opus Drage Zenge, tri napjeva na Nietzschea. Onda je tu jedan niz komornog glazbenih radova. Dora Pejačević se prva u hrvatskoj glazbi sučeljava s komornim formama. I piše redom i klavirska trija, i gudačke kvartete, i glasovirski kvintet, e, i e, violinske sonate dvije. Dakle, sučeljava se sa tim strogim e, klasičnim formama e, po prvi put sustavno u hrvatskoj glazbi. E, onda je tu niz glasovirskih opusa. Dvije sonate, od toga druga u jednom stavku, jedno veliko prokomponirano djelo koje u sebi krije, obrise tri ustavaka. I osim tih dviju sonata, tu je niz minijatura programnih naslova. Leptir, libela, gondola i tako, to su ti romantični programni naslovi. Minijature u, u kojima, evo kao što sam rekla, iskorištava boju i, i, i re, vrijednosti harmonijskog sjenčanja. I na kraju je tu skupina orkestralnih radova gdje e, su zastupljene zapravo forme solističkog koncerta, uvertire i simfonije. Solistički koncert, njezin prvi glasovirski koncert je ujedno i prvi koncert te vrste u hrvatskoj glazbi a s toje formi dala i jednu skroz komponiranu koncertantnu fantaziju koja slijedi tradiciju lista, listovske prokomponirane fantazije za glasovir i orkestar. Taj, njezin prvi glasovirski koncert u G. Mollu bio je izveden na takozvanom povijesnom koncertu 1916. zajedno sa nizom e, Dijela drugih skladatelja, drugačijih stvaralačkih usmjerenja. Međutim, taj je je interesantan i u povijesti Hrvatske glazbe važan zbog toga što se eto, predstavlja jedna generacija drugačija od onoga što je dotad važilo u Hrvatskoj glazbi kao oficijelno, kao službeno. I od orkestralnih dijela onda valja spomenuti i simfoniju. Uz simfoniju Franje Lučića, prvu modernu simfoniju u hrvatskoj glazbi. Dakle, nakon Luke Sorkočevića, koji je pisao simfonije u 18. stoljeću, sredinom 18. stoljeća, ima jedan veliki jaz, jedna velika praznina, kada zapravo se nitko nije usudio sučeliti sa tom složenom orkestralnom formom. A Dora Pejačević je eto autorica prve moderne simfonije u hrvatskoj glazbi, nastala je 1917. iste godine kad i simfonija Franje Lučića. Jedno veliko, složeno, bogato dijelo koje je na premijeri u Beću i u Drezdenu požnjelo nepodjeljene simpatije glazbene kritike. Oni su u toj glazbi prepoznali nešto slavensko, i to je interesantno, više nego kritičari u domovini, više nego kritičari u Hrvatskoj. U podlozi slušamo autentične zvukove dorina klavira. Gospodin Nenad Kačar osoba je koja često izvodi dorine kompozicije. Zapitali smo ga kakav je osjećaj svirati na njenom klaviru. To je apsolutno čudesan osjećaj. Ne svaki daš Nema čovjek svaki dan priliku svirati na autentičnom klaviru jednog skladatelja. A tim više kad znamo tko je Dorat Mejačević, jedna karizmatična žena koja je u Hrvatskoj kulturnoj baštini ostavila dubokog traga, još danas nedovoljno afirmirana s obzirom na veličinu njenog dijela, ali se nadam da u buduće Našim radom će ovaj, i drugi saznati za njenu kvalitetu dijela i nastaviti taj put. Svirajući Dorina dijela, umjetnik koji ih izvodi osjećaje i kao osobu i kao skladateljicu. Poznaje li je bolje kao osobu koja je nekad živjela i skladala ili po njenom notnom materijalu? Vidite, to je vrlo kompleksno pitanje. Te, te dve stvari nikako ne treba razdvajati. Nju kao kompozitoricu, ona je jedna ličnost koja nije pripadala nikome, jedino je imala svoj autentični izraz. Ona je bila vrlo jedna podvojena ličnost, mogu reći. S jedne strane Lepršava, sa briljantnim dječjim izrazom, a s druge strane duboko proživljavala sve oko sebe, svoju umjetnost, umjetnost drugih i bila je vrlo na momente i mračna. Mm -hmm. Dakle, jedan veliki dijafazon od vedrine pa do tame. Moj susret nije ovo prvi sa njenim dijelom. Ja već prije deseta godina sam izvađao neke njene kompozicije iz ciklu sa Život, Cvjeća, Ljubicu, Ružu, Crveni karamfil. To su vjerojatno kompozicije koje su poznate. Rijetke, no zapažene izvedbe njezinih dijela predstavljaju inovacije u zagrebačkom glazbenom životu, no prihvatili su je puno godina kasnije. Za vrijeme njezina života Njezernazu se dijela u Hrvatskoj relativno malo izvodila i ne može se reći da je tu bio neki utjecaj tog opusa na hrvatsku glazbu. On je došao mnogo kasnije, možda ako bismo smjeli reći svijest o vrijednosti Dore Pejačević kao skladateljice datira tek iz posljednjih desetljeća našeg stoljeća. Tako njezino mjesto u hrvatskoj glazbi shvaćamo tek danas i shvaćamo da ona zajedno sa Bersom i Haceom unijela te nove nijanse na tradiciju. Ona je pripadnik takozvane glazbene moderne i ona je u pogledu metijeja, u pogledu glazbenog zanata ostvarila one temelje na kojima je onda mogla e, razvijati se i stasati iduća generacija hrvatskih skladatelja. Rekli smo već na početku o ljepoti i značenju našičkog dvorca u stvaralačkom radu naše skladateljice. Vraćamo se još malo s Josipom Valerom u dvorac obitelji Pejačević. Evo, uh, idemo na sljedeću fotografiju ovdje u Dorinoj sobi. Vidimo ovdje brojnu obitelj na okupu mala djeca. hoćete nam predstaviti tko su ovi ljudi? To je slika koju mi popularno zovemo tri generacije obitelji Pejačević. Na lijeve strane imamo Ladislava Pejačevića i Gabrielu, bračni par. Gabriela drži u krilu malu bebu, djevojčicu to je Dorina sestra. Iza njihovih leđi nalazi se nalaze se dva brata Dorina, Elemir i Marko. A uh, u nastavku slike udesno su Dora, vidimo je da sjedi na stolici, i njena sestra mlađa koja je umrla kao dijete. I zatim imamo uh, uh, Teodora Pejačevića i Lilu Devaj Pejačević. Prvo tome, tri generacije su na jednom mjestu. Evo to je još jedna fotografija jedne gospođe. To je Lila Pejačević. da. Lila uh, ili Jelisaveta je službeno, to je Dorina majka, uh, ali ona se svagdje, vidimo po potpisu, potpisivala Lila. Neki ljudi kažu zato što imala izuzetno lijepe, plave oči. A ona je završila vrlo tragično. Dr tragično je završila zato što joj u istoj godini umire Idora za koju je ona posebno uh, vodila brigu jer je bila nadarena i umro je je sin Marko, Tako da je ona psihički se razbolila i poslali su ju u švicarsku sanatori, gdje je dugo boravila i onda se na kraju ipak vratila u Našice, gdje je i umrla. A svoju starost, ona i Teodor, njen suprug ili Dorin otac, su završili u malom dvorcu. Jer uh, njima je bilo teško, tu vidjeli ste i sami koliko puno stepenica, jer mali dvorac se mogao i bolje grijati, nigdje nima je stepenice. Prema tome za starije ljude je to, a posebno što je postala prostorija koja je vodila na terasu gdje je bilo vrlo lijepo sjediti, s obzirom da je ispod dole bio francuski park sa mnogo ukrasa u zelenilu težine posljeratnih prilika i poljuljana materijalna sigurnost potiču skladateljicu na nove životne odluke. I za vas ovdje na zidu vidimo crno-bijele fotografije. Možda bismo mogli krenuti redom pa nam vi predstavite što svaka fotografija za sebe govori Prva i tko je na njoj. fotografija do nas je fotografija gdje je Dora sa svojim suprugom, Teom von Lumbeom. Naime, Dora se kasno udavala, ona se nikako nije uklapala u svoju sredinu. To znači njoj nije odgovarao ovaj feudalni status jedne aristokratske obitelji. Jer za njoj bilo neponjivno da niko ništa ne radi. Ona je to čak i sačuvala u jednom pismu. Kaže, mogla sam birati da se bogato udam, da ništa ne radim i da rodim mnogo djece ili da se posvetim jednom korisnom poslu. Kaže, izabrala sam ovo drugo. I to se vidi jer je ona prva žena skladateljica kod nas u Hrvatskoj. I zato je dobila ovu sobu. Mi to uvijek volimo posjetiocima reći. Kada bi uspoređivali kome od obitelji Pejačević postaviti spomen sobu, onda bi to njen djed i otac imali prednost jer su bili hrvatski banovi. A ona je eto dobila zbog tog što u Hrvatskoj mi do Dore nismo imali skladateljicu školovanu. Ona je u Drezdenu, Beću, e, Minhenu se školovala, i to privatno, jer je već po godinama kasnila. I prvi njeni koncerti su se pojavili u Zagrebu negdje 1912. Sačuvane su plakate. Nažalost, kad je izbio e, drugi svjetski e, rat... Ja, prvi svjetski rat, ispričavam se, ona je te e, strahote rata proživila sasvim drugačije nego ostali ljudi. Ona je čak bila dobrovoljac u njegovanju ranjenika, jer je u našicama bila jedna velika bolnica za njegovanje ranjenika i ona je kao dobrovoljac se tamo javila. Vrijeme je prolazilo aristokracija. 1918. više nije onakva, jer je nova država stvorena. Ona je vidjela da perspektive neke posebne nema i ona se 1922. godine udaje jer njen suprug je brat njego, njene najbolje prijateljice. On je bio od nje mlađi, on je bio austrijski oficir, a 1918. nova država te oficire nije htjela prihvatiti. I ona će 1923. roditi sina. Međutim, kod poroda će ona umrijeti. rod prvog djeteta bio je zadoru fatalan poklonivši život dječaku Teu krajem veljače 1923. Umire nekoliko dana nakon toga 5. ožujka 1923. od sepse u minhenskoj ženskoj klinici. Pismo suprugu pisano nekoliko mjeseci prije smrti, tragično je obilježeno slutnjom skore smrti. Neka Bog dade da ti naše dijete, ako bih ti ga ostavila, bude na radost da postane istinski otvoren veliki čovjek. Utri mu puteve, no ne sprečava ga nikada da spozna patnju koja oplemenjuje dušu, jer samo će tako postati čovjekom. Pusti ga da se razvije poput biljke, ako bi posjedovao veliki talent, pruži mu sve što može služiti njegovu poticanju. Prije svega daj mu slobodu, tamo gdje je bude zahtjevalo. Jer zbog ovisnosti o roditeljima, rođacima, slama se mnoga nadarenost. To znam iz velikog iskustva. I zato postupa jednako s njim bude li se radilo o djevojčici ili dječaku. Svaki talent, svaki genij zahtjeva podjednak obzir. Spol tu ne smije doći u pitanje. Raskorak s vlastitom klasom, pa i obitelji, iskazuje se i u njenoj usmenoj želji da počiva u odvojenom grobu, u zemlji izvan obiteljske grobnice u Našicama. Povijest četvrtkom Slušali ste još jednu emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija Povijest četvrtkom. Za vas su je danas pripremili novinarka Ivana Šoljana. Korišteni su i ulomci iz knjige Odori Pejačević, akademika Koraljke Kos. Ulomke čitala Jelena Miholjević. Glazbu izabrala Melita Jambrošić. Tonski snimili Davor Iljadica, Miro Pjaca i Tomislav Guščić. Uredili i vodili Dario Špelić i Nata Šaricijaš. Lijep pozdrav i slušajte nas i idućeg četvrtka.